Hiteritut maite Gure bazterrok Rokan drodanen etarkizuna Hau dela Ostira e luntan amagetan Gure bazterrok musika emankizuna Ostira luntan Hentzun duzien bezala Baigo gira <risa> buz Ez gituak xipurak izan Baigo Eztakia ba, txekatu kodea huzait, piskat jokan rolari moruz. Hago ah, egituk uh... baigo giraen hunduan ah, ezpari eh, barakiguz eginean. Ego zengizaz jo engituk igandean, eztakia txuman edo huzait. Hame e, hor, ostiguna gituk, nafarren eguna eztuko, no? Eh, behar, lehen, chapito montatzaileak antuk. Ah, musika monta behatzen di, behar, behar. Ah, bezun edo? musika mota behatzen dira. Bo, egun hon, entzuleak. Egun hon. Entzunu zen bezala, gure bazterroke mankizuna. Halli eh, hundan baigo gira joan enda. Hor dian, baigori zein dako. Zein dako baigori? Iga da ez dela... Dudan... Dudan, dudan, oh, dudan ginen pixka bat baigori da joan ala ez. Zenta gure musika emankizuna Musika emankizun kizun bat da, hor dian. Hor dian, aparte, musika nahi dugu... Uh, musikaz nahi dugum intzatu hori jen Baigorri e, bon, bai Baigorri bat den musikarekin lotura lotura bat, xabi? Ni giten dutan lotura bakarra uh, Baigorri eta musika uh, ditu gaitak Hala, hinetako Baigorri uh, Baigorrik eran nahi uh, gaitain uh, erria do mundua ta hainitz gaitero batukan uste diat uh, eranen bakarrak ne, geienak seobra zere barnekaldeko geienak uh, hanbizituk Eta ala, badie olako baita hori gaitarekin guk uh, ez duguna. Gaitaren uh, gaitaren egira joa iten girela. Eta bon, begiratzen ez, uh, Xabi, be, nik diat soinu teknikalaria izan. Hori bera. Hori ean entzuleai barkamenak e, lehen alikotz misio bat dutala eskoen artean. Eta uh, balin badira uh, olako... Uh, Ituskeriak, esoin uan, piskatu ostia nindukan bezala. Ebe, enegatik da, enegain hartzen dut, eta horrengo aldean gidatuko dut ados. Kutsa duk, iba. Bo, gaita. Ba, gaita, eta duztuki guelenkantua aztekeat. Gaita ribuz ez du guia zerbait entzutena. Be duztuki, bai, eh, gaita naupasatu gaita. Gaita, atxaldeko <gürori> lauak, uh, gaita, sindako ez? Ba, atxaldeko lauak mainan entzule entzat, hamarronak uh, dituko, hamarrak eta hamar, gaita zerbait. Giau, giau. Piskat jatzeko, gero, haustatu bateat, trago batean hartzeat edo la, motiloatzeko, indare maiteko edo etxetik Ie eshet ikiteko inbeia, bukaiteko, okay, gaita kentzu tea visikionuk. Hala, ah, osberase, no, gaita kantua temanen! ka pasatu eta uh, segituko dugu ustaudor xabi que uh, overdose bat egin duela uh, musique traditionnelle à Rennes <laughs> eman ardiane horxabi? vraiment nous corps xabi euh ouais ah mais découverte sarridia automne s'est accot donc en palot esti en palot ho lara en palot eh ezginen bai gorigiko bidea bideangira ezginen pe pas tengira anko askaratitik <laughs> bai Ez ginen azkarate dikpashatzen ahal, haipatu gabe aurten uh, izan den uh, rok lehiaketa aurtengo bimilatamekako bimilatamekako rok lehiaketa. Esplikatzen diguk zer zen, Piskat? Astengit, astengituk finitziarekin uh, lehiaketa aurten bai horriak batzuk iran zidia aurten, hori duk? Bai, hori uh, da, eh, sorpresari gabe, bai gorriarrek irabazidute, frugatu ziguten, anintzen, eh, bi, bi ikusi sinituen, egun hortan, bai gorriarrek frugatu ziguten, roka untxa emaiten zutela, eta ega erran, zuharrizko kantua egintzuten, uh, miska, vanpa zen, manutsau kantua zen, eta eh lotu sutena bergastan zarkozik jimbaitzen hor itxashun da n guzti zuen eh uh, uh, ser, laborabazioa hegan zuen ba belikederen institutu berogaiektare fiskabat bai eh portable itzaltzenu ba khuen zulea ker ba khu 8000 ba voilà bai gorereke gitsuten na zer zabarra si jurer le portemonnaie de Uh, takitzenkoa. Bon. <laughs> Eta uh, beraz, uh, garaziko gaztetxak antolatu zuen hori uh, uh, euskal pre, uh, presoo politikoen sustenguz, eta ba igorriak batzuek hilabazi zuten voilà. bilarren voilà. bi urtiazian lehiak eta hori antolatzen zutela garaziko gazte txekoek beraz eta uh, prinsipioa prinsipioa zerden uh, atxaldean uh, musika jotzen estuten jende batzuk entrenatzen dira, ba, gitarran, gitarra palean edo baterian ez uh, dakitzen bat uh, den boaz ba, atxaldean entrenatzen dira, iten dute kantu bat, eta gio publikoen egin emaiten ema iten dute uh, uh, atxian, uh, balintza honetan, sonobatekin eta hori guzia eta gero ez dakiten nok duen boskatzen, nok duen autatzen irabazleak horrean egia egan uh, uh, ez dakiten uh, badakidanak <laughs> ustez dira olako elite batzu epaile batzuek dute uh, erabakitzen nok duen uh, irabazik emengo musikari hondik batzuk hori <inaudible> eh aldiser jaiten alutana da jaizitzen dutela. Henitz aterei bai gokiagiek kon, on kontzertu ona eskaini ziguten. Bai nan ere. Pa, gaitaik gabe. Etawai bada galdera bat pausatzen da gaitarik gabe ia. <laughs> galdera bat pausatzen da wai. bai. Bai. Jazzik antu hartu zuten. L'appui est Eta horten? Ta horten va Orian, Orian. Eh, goken gola. Esmatzen diet ibarnis ala ortan antola kunsa ortan. Es, es, dituzkan, es, taldeak, ola, bi urte xegidan. E, edo sinpleago duk, ha posteado duk en fait. Eh, be hola, eta gausak sinpleak dituk, ala, hola kontaldeak. Eh, ko eh beh, beh, beh, batez, Estu, bai, me atsalde bates. Estuve oito spada cachen. An paloi castenalle lacha le Dependitzenik zekamtu... Ea hori, adibidez... Atxalle luze bat ez? E, ba, uksua inu hona, aire hotoan, ana? Hiloak ebantiat, gilean hori... Bari madira abidean, untsa gitu... Hobe baigo gira eltzen gira, eta... Anaktean, eman hendugu kantu bat, Levan Les vampires Kakaïn et Chavis Vampars Je sonne dans les glasios Un groupe punk de Normandie On répète dans la grosse Tous les mardis et les jeudis Quand au bout d'un quart d'heure On a assez fait de bruit On s'assoit dans le soin Et on chante ce refrain Si j'avais le portefeuille de Manu de Sahau J'partirais en vacances au moins jusqu'au Congo Si la belle compte en rentre que Louise attaque J'partirais en vacances au moins jusqu'à Pac C'est beau la Normandie comme le dit ma grandante Marie Mais si j'avais du blé je partirais bien loin d'ici Souvent, les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé Je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter Si j'avais le portefeu de Manu Chao Je partirais en vacances avec tous mes potos Si j'avais le en vente de Louise Attaque Je partirais en vacances au moins jusqu'à fa Wouh J'avais le danse que Louise attaque J'partirai en vacances au moins jusqu'à Pâques Moi aussi, si je pouvais j'irais bien jusqu'au Mexique Boire de la tequila avec le commandant Marcos Mais j'ai encore au moins 5 hectares à labourer J'remonte sur mon tracteur et sonne pour me donner du J'avais le portefeuille de Manu de Chao en vacances au moins jusqu'au eta banpaz uh, taldea aginuen hor uh, beti jotzen duen talde Parisan hori eta orain be, baigo gira iritsa gira, ah, Azkenean, bai bon. Baigo egin ez, ez dozein likutan zenta hor uh, Elisaren haintzinean gira Eten hori guntan, Huxaian uh, chayan... Zerien kakilea, kagiteko? Uh, <laughs> Mate, hor uh, otaitzen iteat aldu luk Na, ta hala irik askodianola imerdan bai yeah, uh -huh. antzi duke shogun kateshima salta. ilis ba alta bai bai ebe uh, ori, eh? le canto tudian ole le kanik le lene cantoak euskaraz ezaintzikultura eh, oh moder jasto san ordiana omek estan iore ta Zienta ezan behar da, eldu den noibia koiz gau ean, bat bat dela hemen. Bai, hori nuk. Zer da, sütik? Den angiarrik. Den angiarrik. Ezteketzea ipatzen aldu bune hemen. Ezteketze izan izki ondia, eniztoki. Ezt ba, nikintez gari atxemanen nuke, apez bat ekin nitzatzea edo. Eta horiek ere bat, eluturabat musikarekin. Bai. Eta panxatatik ez dut, eburuariz. Bai, kampat. Bai? Norek ditu idatzi? Mesako kantuak. Galdela risikio nuk. Nikik nahi nikediakien. Sen ta bongarayan etzian, sase marik? Yes. Duku, ez dakigo, norek? Eriko ya? Eriko ya? Denako laiz empetoak ditu koi. Eta garaibatzena, bineke behar Elizetan den uh, polemikera batzu, batzutan Hala, uh, uh, hainitza uh, elkarteta bat dituk uh, Konzertu eta antolatzen guenitustenak uh, uh, Sorskotxeiteko Ta ez bakarrik rock Rock uh, taldeak Ba kantaldeak ere izaiten altuk Eta beik uh, tuki bat aski egokia Ba akustikokit Hainiz den desartzeko Ta, ta tarebetzeko Eta ta, yeah, elizak biziki egokiak dira Olako gauzen dako Eta apez batzuk Eri batzutan ez Elisa prestatu nahi olako gauzendako. Mm Hala, -hmm. duk polimika zabaldat. Hala, ik zerniok hortaz. Higia erran, uh, nik intezgarri atseman nuke, uh, dibidez uh, artita lehak, jo bat zuen uh, Elisa batetan. Ez bortzaz meza demoran, baina konzertua uh, uh, ik uh, maite duk, kero soinua lantzea, biskabat... Kasuitan duk ere soinuaren kalitatea hori dian egitzat? Nik usteriat badiela musika batzuk, e, egokiak dienak toki batzutan jotzeko eta baxte batzutan ez. A, ital, e, egitean Metala, Elizabatean, bo, ez duk ahilijuari eh, ilotia, mehaz maiten diat ez dela baitezpada egokiak. Sobera oiahtzunetan batok, stik-stikangie manen. Ez mena, Hantik, kantaldi bat egitea Elisabatean, bizik egon atxematean jat, akustikokit, akustika mailan, Elisak, eginak izan dituk, soinu hon batean emaiteko, hori gusia, hori gusia, hori gusia, hori gusia, hori gusia, hori gusia, hori gusia, konzertuak egitea Elisabatean, ino mai atxematean jatale. Nik beste adibide bat emanen jat, agian gutien gu bat da, edo ikka ipatzenukana garratzen ali dela hori ezakit, baina Ipatuko dat Lakuntzako gaztetxea. Bai, Lakuntzan gaztetxea Elisabada. Mm -hmm. <gallera bat laughs> ez da galdera bat. Ez da galdera bat, eh, alakoa da, eta, eta kontzertuak iten dituzte, seurrenik eh, barneaktan, uh, gu joan giren atortxurok ikustera Lakuntzan, eta gaztetxea antzutan, Elisabatetan. Otean egiten alda. Egiten alda. Vale. Adib, Adibide biziki hona, eta behar egin ipatunduk. Bo, joan Norkez du ezagutzen etxaiak kantu hori. Jabi, hor horitzapena iniz, kantoorikintz horrenik? Hor gaztetzen nuk, horont. Ga, gaztetzen, uh, gaztetzen baiz, uh, norkez du egin ere joan uh, entermaxe bat eta ara, erosipak uh, garagardu bat. <laughs> garagardu bat eta beste egin uh, ostatuena intzinean uh, hile garagarduarekin. Baxkat uh, diruko txia behezteko, uh, garagarduak erosi, merkeago, hori uh, edan... Uh, Konzertu batetat joan hain zint, hola izan hain gitu. Hori nendio, hona lez parka lan-faz? Gituko spaz. Zuten dihan musika, ez teakorn hori. E nendu campan. A campan. Adio. Hori musika. Hori musika, hori. Gustauko ona dela?. Zekiat zein txaltzeko gero... Uztediat, kapotak erozteko egokia eh? eh, dela musikari. Ah, behar din musika kampuan, baina... Barnean ez. Gale eginean dugu. Egunon, barkatu. Ba? Musika emankizun bat egiten dugu ikulegiko ikratiaren zat? Ho, oh, txekanerea galeinan dut tx. ez... En izni txekan dugu. Bihitzen, bi Zuri erantzuten alko duzu guztian? Ez, ez, ez. Ez zuzunai? Ez. Yes. Jusobodaxa hartia bizo. Ba, adin historioa eta ez. Hemen gira Spar uh, Supermagasinain uh, etxekanderearekin. Odean francesa segituko dugu. Euh, voilà, on fait une petite émission. Euh, Je voulais savoir sur quoi c'était. J'ai voulu dire sur, les... sur oui. la musique en général. Oui. Alors, en fait, ça s'appelle Goulet Basterak. Oui. C'est un peu le même principe que Goulet Basterak. Si vous connaissez l'émission, oui. on va à gauche à droite et on parle de musique. Uniquement, voilà, ça. la spécificité. Donc euh, voilà, on va dans des endroits un peu, euh, des fois, insolites où il pourrait y avoir de la musique partout. Là, on est arrivé en entrant, on a entendu de la musique, donc on s'est dit on va voir quel genre de musique passe dans le spa et à l'intérieur, on en entend pas. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'il y a de la musique habituellement, ou ce qu'il n'y en a pas Pourquoi Alors euh, on a de la musique, c'est vrai que mais pour des questions de praticité au quotidien, je mets la radio. Alors, c'est vrai que je mets Radio France Feva, France Bleu. Mais <rire> <rire> euh mais c'est vrai qu'autrement, je passe des CD. Mais c'est vrai que voilà, on y pense pas tout le temps euh, parce qu'il faut suivre, il faut, euh, faut mettre le CD, il faut l'enlever, il faut Mais sinon par contre en CD, je ne mets que du basque. Que du bask et quel oui. genre du, du rock, euh, du, du, fo... du métal Non, du... pas du métal oh, parce non. que ça va pas euh non, je peux pas ça ça va pas avec le, le contexte du magasin. Non, je vais mettre Immune euh... Svetaviki, je vais mettre euh c'est bon du, du voilà du euh, du passe partout quoi et euh, je peux mettre euh, du Pierre Paul Versailles je peux mettre euh, voilà, un peu un peu de tout quoi hein, de mais euh, j'ai pas de gaïta j'ai pas de, ah, oh, donc... de gaïta oui mais c'est euh, vrai que j'ai pas j'ai pas de CD particulier à gaïta euh, mais voilà mais sinon ce n'est que du basque. en CD j'ai que du basque. moi ouais, quand même il y a un truc qui m'étonne c'est de Pierre Paul Versailles pour euh, motiver les gens à acheter sa passe mais le métal non c'est une chose mais, que je passe oui, mais pas. mais voilà, mais, <rire> mais bon je peux pas mettre du métal dans le magasin ça va c'est ça va faire un peu euh... Il doit y avoir quelques jeunes là adeptes de, <rire> de de de packs de bières qui pourtant seraient contents des fois en oui, temps de un mais, peu de bon, ah, jeter cher je peux pas voilà c'est <rire> c'est voilà, pas Bon d'accord voilà Oh le milkshake Très bien tu sais le mistake Et ta et ta igandean et ta auripas tu quoi de bière bière chatan Mais ça vient. Il gagnera aussi une affaire n'éguna. Vai imène. Ah. Ah, <risa> <Ahora. Miex -ker. risa> Il uh, oh. Hala, hori duk, baigorri, uh, lauak hamarguti, osteguna, eta hiru egunen burian, enustez gehiago hori osteguna, eta hiru egunen burian, enustez gehiago hori izanen duk. deiti men gira begorrin du tourisme gracias aygorikoa Dani stekat naikak jakinen herta gaitat jotzeak ze baiten je intéressé pour prendre les cours de gaita je voulais savoir où est-ce qu'il fallait se renseigner et aygorri euh Peut-être qu'il faudrait contacter pascalendo Calendo. Il saurait vous renseigner. Pache Calendo, qui est un personnage très important. Alors, euh, je, je pense qu'il faudrait mieux euh, le contacter. Il y a beaucoup non, de gens. On ne pas, là. Oui, mais bon. pourquoi faire C'est pour notre émission, en fait. Ah non, non, mais c'est une blague ou quoi Non, non, ne vous mettez pas. Non non non non, pas se non non, non, non, ça ne va pas. Ils vont se dire c'est Greluche à l'office. Non, enfin, non, non. On fait une émission pour Hirulegu euh, Kouratia, qui va passer demain à 10 heures. Ah, mais on va dire à celui de Parama. Ah, bon, bon allez. Oui <rire> Baigorri-vill, Lotéden Gonçabada gaita. Tanik nahi nei nei tuski kurtsua karto. Alors, ça coûte dinanisu lot. L'office du tourisme, gaita kurtsuak. C'est en salle. C'est taki sou. Ba soulait l'anquiadec nora de Pascalendo da kurtsuak baiten musika, kurtsuak baiten dituen profesionalatero. bat. taki. Musika eskola bat bada Baigorri. Bai. Bai. Ba da. Eh, ne gaita eraka de bestei emaiten. Gaita ez. Non, en fait, mythobot douk. Est mytho mytho myth, fa mytho de mythologie charsenen. Ah, duta, mythabot. Est dut bate Gaita e, no, gaita. gaita, les bidan uri. Tikashi dougou. Ah ben sous le aquel, la gaita es uno de los instrumentos más antiguos. Para tocarla, se sopla por un tubo que va conectado a un saco sintético o de cuero y después se presiona el saco para que el aire salga a través de otros tubos para producir sonido. Este sonido se transforma en una melodía usando los agujeros de una pieza de la gaita llamada puntero. Ezteket, segituko dira gure inkesta hor Bai, jonegituk plazat piskat hor e, e, Normalkia hori dituk muntatzen karpak eta Ikerdoxanu no. e, ujakitea zertan diren Zeta bon, e, naforren eguna ez duk e, besta tipi bat Alire baduk azpiegitura e, bon, Ea, aintzinatu diren piskat Benera, tenpesta emaiten di ikusteko e, guntza lotzen dituzten ez eta... ...karpa horiek. Eta... ...guigandian pian izan ema egira eta... Eh, ...bauk txandaik! Bai, bai, ba, sortzi hontan esten duk... ...kustatian. E, eh, me, elgarrikin diau! Ooooo! Oh! E, eh, mankizu nahinen diau! Sorti... Sortiak, euh, gawerri, edo, sortziak ameka, hori? Eh, oh, eta, ha? Jokoan! E, eh, gomitatzen ditu entzuleak, euh, herde? E, eh, ba, <laughs> Tio, hale... Et bien... Il est bien. Oui, c'est vrai. Et c'est le maïté. Maïté, c'est le maïté. Voilà, c'est le maïté. Et on a dit... Tchik tchik boum euh, <rire> Zaka zaka zaka dibidim badabum. Eh, c'est ça. Tchik tchik boum. Zaka zaka zaka, zik zik, badabum. Zikidig. Zikidig. Badabum. Laforène égune, chocoan, Gauerditan, eni, ala, Xabiri Ebe... Hago, uh... hago, ez dukain errez Zenta internetetik berriz biltzen Eta uh, rabatu, entrenatu Berdi, hori egin, bainan uh, Itzuli bat egin Behan gainean itzuli bat Lertena, uh, zango baten gainean aklozpie Hori erran, eta zango baten gainan itzuli... Baina, nase irabaziko dute Eta, trago bat? Zitu gaizki? Eta, ah, ez ez ez... Eh, zine, batek hori egiten barin badu... bikatxi bikatsi eskaintzen dazkot... Bikatsi? Eh, bikatsi garagardo beteik! Ire-chocolatik pagatziak ha... Istan dira... Ha, bai bai bai... Iru lehiko irratiak pagatzen gitik emankizun hori iteko... ...pasa haraziko diagua <laughs> <speaks> fresetan... Hori bueno, duka, envelopatik hartuko diagua... Hor voilà. dihan, erripikatzen duk xabi... ...hemeiki, eh? Zig alors chiki chiki boom zigigi zigi zaga boom et ta sienne gars euh, ma copier -e, coller et rien n'y a ah, pas oh oui. <rire> on en a rammer d'oucier ah ou tik tik <laughs> Zagaza gazaga dibidin bada bum. Ah, T'a compris tout ce Et ancienne euh, itzulibat uh, ima. Ah, itzulibat eginaz e, ezango baten gainean. Ah. Eta hor bikatxi eskainirik hori egiten duen pertsona bakotsari. Se se se se Lenari ego eh. Amenokrak eh, eh, bon, bador xale. Lenari. Lenari. Ah, <laughs> <laughs> J'ai croi aux fusca maric. Quand aux fusca rien que rien, quoi. Fabristi, ça péril popel, j'crois aux chiens dangereux. Pas de loupette, le vide coule, pas de la ration d'éacoute, faut en découdre avec le dernier des piliers. Ils étaient décuits parmi les dents des à soiffés. Arrête comme la garrigue quand nous taboule conteneur à barico, ça se sus bourrique, ça soit la bourras comme on soit. Il y des fois je jure, j'ai j'crois, j'ai soif, vois voir voir trois chiens avec nous que le là, faut qu'on se la Et je veux de la rate supérieure, il n'y rien de toute. Contre le désert de 국민 emberen leh it e ma I I respect et à profitez on dit qui te laisse faire lui la pointe d'une crasseuse qu'est-ce qu'il espère on rigole c'est des alterne next what what what je stole le coco quand je te voir c'est pas ce soir que je de boire boire ah y a maigory à rendre eh? sinas a chale hontan Ingariaduk, c'est uh, des chaurékais s'en endann. Uh, voilà, il gagne un temps Bertenorian. Eta sin na, naien aurre bazter batetan giran nahien, xabi erakutsi. Oda, oh, non pisinan dukana. Rivera, <laughs> e, ene marka kartzen dituet, gondeko. E chokoa aipatzen jaubena, iratien da bai gira ta behar da entzule guztiak espai tutet sa uten chokoa ez da sta bat, chokoa da uh, gune bat, uh, Nafarroainek guneko uh, gune bat, no madiren, coms tortuak, ostatuak. Ta eniz jende Eta, ala, hemen gira, ordean, uh, nola esplikatu. Badira, aparkatzeko tokia initz, edo galduk, ale, initz, lore eta... Eta, igan urtean e. etzen bate, ala, or, ubrak uh, e, e, no, uh, egin diti, ez? E, Uztediat aldatu dela, ale, eh? zeitizanduk, urte batez aizanatuk lan ean. Eta, donostei uh, koledioen ondoan gituk, ordean, baigoriarek edo bestek obekio uh, ikusiko dien ungeren. Eta, or, oporretan dituk. Corportan dituko, cordiales tok nei ore. Uh, ikusten duen bixa i da François Bayrouena. <laughs> Guri shoduk. Hala, on vient le chapitre avant, mais je ne dis pas chapitre à Oscar qui monte t'y à denes, ben. Xapitoa, adenes, bon, met à la escara. Ba shak, ucha, t'a tirandia. Nice Aforera egunako gaua gaua hemen pasatzen da batzuk egun e, oso pasatzen ni hemen <laughs> <Egia. laughs> eta aba egia en fait je Eta, qu'il ba. y de là voilà eta bon da, deja montatu dieu ne Egunan ahiginola Aipatu bat antolatzaileekin baina momentu kotzeztugu baterez atseman. E, berba biherdin entuk. Eh? Oztatuan e, joiten magira agian atseman egitea? Edo Bixentenian? Joen egituk Aipatu berdi au, ala ere Bixentenia. Uh, Anartian zeitzentzunen diau, uh, musikak atipi bat. Odean, naparohen uh, eguna, ze uh, giten alia hor. Ah, Egoen ikizpira tira. <laughs> Badakiat. Sí. Bo, me entzunen dieu Nafarroen egunean hainitz aldiz uh, eguerdiko baskarian izana den kantari bat or, <gülüyor> Eramun martikorrena Ezaipa e, ez baigorri eta Nafarroen eguna Eramun martikorrena epatu gabe, ale? Eia, e, ja. eia ja. e, Big up Eramun Big up Eramun Eramunen kantu oberena Hadizkide bat batzak Euskari Ramun, eh, kantu, hauk, be, uste diat... Kantu, sora garria. bi amuna bazian edo zeita, etzian usaiako botza. Ez. Ta, ala musikariake, behin, azki, mortitzak izantokat diotan. Ne, kokaina edo hartzen leho, ahi bere musikariake. Uste huk, zta kiat, zta kiat. Bon, harik gira urantzen, uh, bisentainia oztatutik. Baina, dela... Ez bakariko oztatu uh, bat? Lagazkena, zaharetzen justo parian... <laughs> Hor ere, ala ere, untsaduk e Gaini kaldean ere, bauk jandarmeria uh, Hala, hemen uh, eh. Le Triangle de Bermude hor Eskunian uh, kalme, musika ikez Eskerrian hor, gazteak musika atope barnen eta gain hortan hor uh, Larga bistekin Soiten uh, dituzten Jende uh, batzu badire badile larbolak, ala ere, kokutzeko Artetika, uuuu uh, Adio, ikusten diare eh, Bon, ala ere, baiguguin Eskunia la Ba, be, susen, eh. E, eh, lehen gauza da, lehen uh, gunea da nun musikantzuten dugun, Baigorin? Egia, eh, yeah. ikustenian irazela bena ez, oian, sartzen gira. Euron? Euron? Hala musikantzaten, Bon, biltzaik? Sartzen gira, bixenta inan, oian, gazte batzu, ari direnak, uh, be, ala, tindatzen, pankarta batzutan, oian, irakurrik ontzatzen. Garagarnoa, Chagarnoa, Kalimutsua, Anobeltza, Perrie, Lirandia, bref. Ez duk presiolik. Ez duk presiolik, a txartelak, ala, txarteleken. Hain, oh. entxertuko gitu gurentza, txemainiteko txartelen fabrika. Ukaiteko l'exkluzibite nolako izanen diren txartelak. Lehor, ez gite gomitatu momentuko? Uh... Ez, denagure, ha, uh... ah, baino eurantzen ari da. Egunon? Egunon. Noxira. <laughs> uh, Maialene. <laughs> Maialene. Ta seisira Eman. Et ben, uh, il coche où tu as ri à pestir cela, bien sur ville de Nice. A goûté cela. Nolida. Le goût que ce goût a ri ikushi mais mushika en son. Ai. <laughs> wow. Ça. <laughs> Entzuleak, motivatu. <laughs> no, hori gira, seinaletik han prestatzen igandeko hau en fait. ikusten dut idatzia dela, nahi duzi, eh, jende guztiak izpegi irabuz egorri? Uh, nah? Bai, izen taidur izango bentetan, ere izan enda bat, beza eginen, be, zendako ez jendea bariatuko zera joiteko No, ez da <laughs> Ez ez dori zirkilazioan dako baliatzen dituru, jendeak desbideratiak izanen baitira, jak indezaten ondik pastu behauten. Ha, ah, eta a, nik aldera bat banuke, aurten aparkatzen halko da, usaien bezala aski urbil, hala izanen da, jaz bezala, kristuan jendea izanen zelakotz, hain aparkatiak aski urbil izanen dira, aurten gero euria balin bada, kosiko, horapastuko den. Ez du salatu nahi. Yes. <laughs> <laughs> bon, horian musika hemen kisuna amaitaten, uh, ez bad tokoni musika hori, hiltzanari baita. Ze musika mota entzuten duzu eta zen dako? Eh, orrorki? Eman. Eh, uh, Eman. Eh, Eman eta bichentan? Ah, eh. atzalde aintzineko urteetan sartu diren musika guziak ez dugu sobera behatzen Expegatzen alozu, playlist Musika zehenda bat da aintzinetik grabatia dela hor dira gailuan eta bera martxan dela Ustakit aintzineko bela unaldiko jendeek, guk, denek Eta emankizun hori pastuko da nafogoren eguna baino lehen Horean piskat gogoa emaiteko Uh, Fue bon, bakigu iku ez dela gehiago publicitaterik egin behar uh, itzordun agusibada uh, gazten zat, beraz uh, uh, gehiago galderak nik banuki galdera bat pausatzeko eta ene galdera da nafagoren egunan uh, zindako ez da metal musikarik entzuten ahal <laughs> konzertuz Ha, konzertuz. Ebe, uh, ez dakit gire ezan uh, enizbatele animazioaz arduratzen berazuri, berazinuke animazioako uh, arduratun batekin ikusi eta... Nunda, nunda. Alani handa, Edo, be, ala, proposamenak egin eta bozkatuko dugu. <laughs> Festibalean bezala, eh? neko txek proposatzen dik. Hala, uh, ze, playlista bat. <laughs> Eta aurten zer konzertu izanenda? Aurten eh, hain eh, bat talde bat dira, bada laket, obaneuke, egurra takitxo. Ah, baduk, muchika. Estumleta la bena egurra baduk. Es, voilà. <laughs> hola. Hola, haidiz talde. Txams, Ta, ez eh, duzior zerrendan ezartzen? Garagardo, xagarno, kalimutxo, txams? Gizta eh? edaribat. Ah, uste nien? Champagnatzen. Onjoak dira. <laughs> ez duzior onjoak egiten... Uh, Be, musika itan, nahi dira, ondoak Talota ondo Eta, egon, hori ba, uh, igandean da, bena ibiako itzatxean, ere bada kontzertu bat? Bai, bada eta, musikaldi bat uh, Lekeitoko musika banda eta bai guziko gaiteloak emanik Ez bainan uh, Eliza joan gira, Elizan ez da pixik? Bai, Elizan da Ah, Elizan da? Bai, eta... be, ez gira ibiako itza hori noa, oztako ez da deus <risa> ah Eta, sekatzen gini duen, gaitero batzu, izangira egizat, izangira lofit du turizm, ere, ezekiteko nola hartzen alziren, gortsuak eta, beraketzen zakien, ezekat, ba drolea atse mandugu gure galderan, en feta, e? Ba, e, ezekat, argitia, argitia bezala atse baigurira, bi agazuenen dako, bata, nafogaren eguna, eta bi, bi, gaitaren kapitala. <laughs> bai egia, bai dur zutiste behar zentokilat izan Zurginen ikustela joan behar da gaiteloak arratzeko ah, Ze gaitak zuraz uh, eginak dira? Bai, ah. ez dira hemen eginak, bai lan bo Gaiteloak zurginak uh, surgin, uh, dira batzuta Eta ofizialeak Ba, baduz, <dunt>, galde <laughs> Entzuleak barkatu <laughs> Uh, italiaren eta ez bakarik italiaren bena mafia hor, uh, mafia familialetanta, <laughs> uh, shortze bat batelaik, uste dut shortzearekin uh, uh, bataiuan edo hola, uh, aurrako kaiten du armadat, kovari ouais. bezala. La, ala, gaiteko familia txartzen dela eta hori guzia eta nahi nuen jakin egia zenez, baigorrin lehen kominionean gaita bat ukaiten zutera hemen duak Ebe ez dute bate gaita bat ukaiten baina jats bat zenta belaunaldi guziak e, elkartzen dira lanean hartzeko napar joan eleguraren zat hor dian hara Jatsa <laughs> Jatsa Ja <coughs> trae do pincela or ikusten dugun bezala. Uh, Gastia an, kaigira. Anean batzumintso berasteak lanean. Ori da. Bai, de batzu ordira manatzeko eta <laughs> La bestiak hartzeko. Te ba, ari batzu orditu ke ludi direna campotique, ni batzu mintza estekota Eta lei ce tout plani mari. Ori da. Estacuna uh, bada. Bai. Hemen uh, Lantegia da, gainean bada bulego bat, edo nola pasten da? Bai, bada bulego bat, gara batez langileak baitziren permanenteak elkartean. Mementoan ez da, da permanenterik, baina baliatzen dugu, aleia iteko lan egirela urtean, zeax ere. Nik beste zerbait nahi nukea ipatu, bai gorri, bai gorri nafarren eguna, baina bai ere, Bixentainia, da Gaua. <coughs> Uda gaua, gaua. Odean, <laughs> zaharren entzat uda gaua zer den Da, otxailan den, pasatzen den? E Urtahileko azken haste ondarean ah, Urtahileko azken haste ondarean <laughs> Pasatzen den gaualdi bat Odean, prinsipioa, esplikatuko da zu? Be, prinsipioa, da Udako gaualdi bat egitea Negoaren erdi-ergdian Ordean, jendeak gomit dira Udan bezala jaunzteko Eta mozojotzeko Eta... Eta, ala, berotasun ahondiko gaualdi batean batzatzena duizentat. Ideia bitxea eta martxatzen da? Puf, bai, e, zinez e, azken demora horretan e, animaleko agak astabiltzen du gaualdi horrek, e, kasik sobera, bat zoengostuko, e, bai. Konfirmatzen dut, aurten diniz, sobera jende bada, egia da? Bai. Baina nala ere da, diru guzia, edo parteat beden abian dela irulegiko erratirat. Bai, bai, be, guk antolatzeaikin antolatzen ditugun e, kasik taldi guzietan, e, diru banatzeak badira ondotik, behaz, e, orgeren afajoaren eguneko diruaren bat be, banatua da, ikastolek, elkarteek, eta bai udagaua gaua e, e, ijatzen dako edo irulegiko ijatzearen alde da. Horten udagauan izan dira konkurentziako bikote bat izan zen. Eskurberoak. Eskurberoak. Ah, bai, bai. Ba, dira gure konkurenteak. Ah, dors, dors, dors. Emen. Ebe, berkodugu, berkodugu, berkodar lehiaketabatekin, urte batetik bezterat. Ah, be. Txasak, ludan urtean, gure baste roketkoak, ben playlista lekinetortzen dira. Ah, c'est la kouaz. Dxegure baste roket, c'est Estu txakhaiz, ema, ben. Da! GNetoluz satiazta. speek Nukela. E beh, geier shei zaitugu, Eurein, Kalonu? Amar minuta egun di它 sn��. Estuta duz egiten ordi, da! Ha txera duz egiten, da! Ha txera duz egiten, ha? Ha ha ha ha ha ha. Odia nutziko saitou. Oui, le village carguenik. Mileskersuri, tan aidusu sagaitanzul musika bat. Euh, es. En fait, est tout sur autique. On n'a comme un chican souk dusu autatuko. Euh, hola, es taki te saut deus. Tzakit. Mais hola, itzakit te. gainean. Mutzikoek ja lait. eta dastierpian. Abei, eta también i Gisonak, gauran! Gisonak, gauran! Hemen, bauk, diferentzia hondibatal, eh? Gisonak, jarrike, fotoian gainen? Muxikarrikez? Gisonak, jarrike. Gizona egia, egia. Lauen artean, baino jarrike da. Bon, horri den... Egunon? Se galdein, hemen? Egu... Gina gira bai gaur gira, azpian orkestu gira, baina, Musika emankezun bat eta ez ginen bai gurrira aditen al... Gaita kai patu gabe. Eztan dut. Eztan dut. Eztan gaita bat, ez afitsa bat, ez bat... Ah, bai, hemen merdin. Eztan dut. Emen, bada? Eztan gaitan gaitan, ala? Eztan Sí, ya te descubrió roba de roba. Ay ay ay ay, bat emendugu. Está quiguno ona. Entendió. Entendió descubero. Parece descubero bat. Susena. Odian chumina <laughs> escurbero eguna. Egunona. Egunon, well, egunon, chavi, egunon Kuntzaiz? Ba, biztana, ba. Ez siak bezain bat ez? Bua, lan gu, eh? Laniangu, eh? <laughs> a, nire ez? Ez da giri. hori <laughs> so, e, e, e, markatzen? Hori bera, eta bai, zenta bat ira na egitaldi, nafkarengu nean. Ta gian, enko seko zaituztet. Eme, ari zisteziak DJ lan ehan edo? Ez, ez zentzuratiak izan gira hanfet. Zena, hori ara... ehan, behar da, zilgien haipatu istorio bat, zenta gu ere ez gira metodo horiekin ahuntadoz. Ez kurberoak aintzin, baste izen badu azin usten. Ba, e ba e bai, egin gure mankizuna kakaire uh, ala izien hazi, baina e zentzuratok izan dira, iluke zentzuratok, esetz ergan aukute, ba, be, ala, me ondotik, hor dien, piskat gure hertengin, ba, ez duzia urina, ebe piezoa txemanen du, eba, hor tako eskorbera daitzin gira, ba, ela ere haski eskorbera gira, hor dien, de bolabidean, unta, unta zaku ta, ulertu ez dutenen zat, zendako kakaire, Zenta, ala, itzortan, ez zuten a kaka eta iduruz, iratean ezta untsapazten kaka zen uri ordean, petxazen enginin ere maitinek, petxazen zintzintzen da itzia ere er, mushi kaka emankikizuna ala, orten ere, baten zepazten baten A san uh, kakaire, kantaire, puis quatre lotia. bai, bye bai, bye. Bai, uh, Biak lotia sidane, puis eta ta kakaire et maitenzin kaka aire batzu la, la, eta bon. La. Eta akakaire kakasin edo sakit nola larane. Deuji kusteko, maiten duzien musikaikien. A ça uh, se musika ona, un sustentan gure, manksunta n'un sustentan de mouth. Entertainier beti. Ah bon, mileshkea honi kirenzten dut sena. Txakiatik eden esuri. No no, en t'un mot, motor sais <laughs> sinestelike, <laughs> c'est bon. <entzuten> <laughs> ba, ba, ba, e bon. <laughs> Fidelok. Ensunu ensunuse edo azkena azkena bai azkena bai dialo scientiste zonako ah behin son hala ba orra giduatela fidelek bai ligua ensunian ah txarowan edo adoleszentzian ensun ah ba baun nirvana ensun testela bai bai bai bai ni ni bitidanik kurtkobain salay ondiatsa Bisière anaitata uitas espur tetanilden bisière au canou arrtu osenta rock cantari on ancienne nous têtes bel mastigucia que versango petantti no j'ai modèle rat je connais rien de ferminer mo burou Hortan, berzen gilditu Ez bakarkako kajelan edo untsa da, oz, fermin duzka edera kateatu Beztiloan, istan da Bideore egiten aida, ez jauge joan zuten, bisik untsauk E ala, berriz, dintziatak gogorat Horstian comin, bestia kataloan uh, Haipatzen nien Hariz uh, inestenez uh, Nafarroen egunean Eta uh, horstian haipatu dugu Ez zela uh, bate musika metala Edo jokaguti Eta euh il ere, ez qu'à pas, il est là-bas, et c'est que à chaque fois ça résisterait, on dirait tellement il y a euh Norciek, Norciek, ce que revélois, ce que revélois comme, je sais pas. Et tabai, mais bon, c'est on tape en touche, on RTN mais ça là. SAS mais euh c'est n'a qu'auto sti gène ici Bon, on d'accord que on d'accord, série pensatu ko du, après une galère. Eldudiren koncertu, talekin, da, piskatzka, eta zinez, giro onai e, maite nute, ala ere bestaiteko bedaren hori. Iuskiak errekote berdina. Metalaak esti giroik esartzen hori errekena inak? Ez du giro berdina emaiten, nik, uh, giro ori, uh, metal uh, giroa gustuko out, baina ez denak eno ustez. Ba akik, estudio biziki xerio, xerio xabate gina izan dela duela xei urte, eta hemen gohiru lan rodenak, uh, gazteak, gaztetan, hamas, uh, hemen sortzi ortetik ama 83 urtertzio eta 3 urteko denak metala instrumentier. Ah, eta eta 1980ak bere bizian deia aldi batez entzun zuen metala. Ah, ba. Bai. Chomine stukchartu serena oxten. Txitenten talak santzen. Hala, bon, domaia duk, ala ere, na faroen egunian bakarik. Hago, Hago, Xavi, ditugunak gine. Uh, ba, kain, e, baliatzenia, ue. Eko, galderak pausatzen itugu? Na, men, unxada, berdugu denen ilitzia haukan, bederan obetzeko gure programazioa. Ba, beh, igandean, eipatukodea uberiz? Bistanda, tizela gremula, atxem, ikusiko zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu zaitu sc 77. enga hea студan. Zerbio hierrespada kisun zergin sato baiogirat muntaketar egitera la musika aleta... so e, yeah. eta ez du deuxen zutena ja atzira kantusa ari Bai, ia hisira kantuz. Mozuatik bestegeon. Egia den es? Bizik gaiten du bugutea. Hala daite bai te utedeskora. Kantu zebatatore ta. Nada. Ba, yo Zen eta ez gehien maitzu duz kantua. Oh yo Martin Grenin, c'est là Pampi Porcural. C'est que discapolita illa, faut faire ser polita. De na que de Il ration à discon. Discon, discon, bah. Il ratiane, hein. Il oui, j'ai il y a combien 14 ans, 15 ans que je suis revenu. Des coups c'était autant euh horatsik cambiatu avec Radio Uruguay. Chez Coolan. Mais c'est c'est c'est c'est geda. Sous les fides là au dernier signe, ça. Va, ta co va, C'est vrai, eh, bon, voilà. On eh. est qu'est-ce eh? que c'est Su ça, hein Ce que est-ce que tu suis gaterik batzen bate eh, Bate, eh. nik ba. Va, Televisione sanota. Oi, <laughs> zetikate ta, zertan es. Pop. Ancho ta, oh. oh, ah, voilà. Ta igandian ordiana emengo baskariana ariko zira kantuz. Ah, kantuz, ha utxe biz, bizikina, eta ikitikateak ore. Zieta atzenal, zetik. Zetikate atzenal. Se borta lukatzen baitute. Ah, ah, ia. Yeah. Ah, ah, oui, c'est ça, hein eh? Yaute, bai, boste bai, buste daite, daite. Eta Bala, su, su suitenzuk bate. Bakitze hasia ditu ona. Ez, galitzak zorri, da dini, sta sta galitzen. Kenalu nai yes. batu. Eh? Niklata eh. eh. eh. Ni loita hiru, ta honek. Ama bai. Hai? No toita ama bai. Troita ama. Jaute. Jaute, eh, es ez du zorrun Oste horinek, ki egiteak? En bestiattik diatak, a duuntik ausharik, <risa> miserable, Oste horieak baita da? Ben vartu Ал burusia, deste, buratik, eta laguetIVa eta parteik ordutu haraku, Ba, hori ezazuola. Ez da sistema ez da kontu da. Eh? Ese, ese? Ne, hori. da, eh? Aztuak e... Tzartzen dut, it... gura eta, eh, Gaita musikata jena maiteu Denak, denak, denak, denak, denak. Jotzen duzu ere Ba, ez ginen egiten gugle. Yes. Tzu, pentsa oh. guai, eh, oh. adena. Gaita berriki e, ikasten harri dira edo... Ba, be. ez ez ni Nizeme noinan, abajona noinan ez... Se du tafera. Bonsoir, bat, toi, pishkavat. Bayonakoa. Bayonakoa, bonjour. <laughs> <Dau> Gaitsi <oils> tuko, auşilik. <centr w> Gaitsi <language> <risos> tuko, es. Os ezpresa ah, nize, garateme dena forza ira. Ni beti ezkarazainis. Unikine, eta jendekine. Ka, bomileske. Ala. eta. Mera Xabi uh, telefonan da, beraz momentu koznik dizuet, uh, esplikatuko nun giren uh, momentu hontan. honetan. Uh, Lakav irulegi magazen, ordean itzulpena itendut, irulegiko xotoa, magaxina, Alla, autoak pasten dira, eta artean Shabit ez dit uh, kaxo egin nahi, beraz bakarik chartuko niz, magaxinerat, uh, misioan, uh, solitaire Alors il y a rien à dire French merkeer On ne pique pas la vérité En ce temps-ci on a sans souris Donne faites et ne t'es pas pressé la poire voilà où d'arrivat U fotokulo dutalaik, sa patokulo dutalek, senetuko aussi untra, eh? A shoulder breaking et inimesa la. Voilà, prête. Allez. B 3. Mm. Bigarena, sorti garina senou. Voilà, hau askaratu Ah, eh? ah e, igandiena ingestutuko du na, oh? Edu zerbitzatuko du na, kali mucho a niteko. Hala, uh, Et c'est pas bike Calimetro uh, Orina. Voilà. Bon, allez, sous-crier à partait. Voilà, à tout monde nouveau Berinoina. Et vous non Mais. Et te nouveau et man qui sont et man qui gira eta gure emakizuna lotea da musikari eta horregusia. Egoleiko erratea pastu da. Hala, egoleiko yeah. erratea, bon, lotura pixka bi hurria. Tarkoen egin uen jakin, hemen xotuan, magaxi nuntan, musika uh, esartzen zinuanez, ze musika, edo espalima zen zendako, zendako ez. Ez dugu musikaik? Oh! <laughs> <laughs> ez dugu musikaik zartzen, galdegin ginin, eta abiti zartzeko dugu... Uh sonois bon je capuche chicat au moins a btiou ça c'est même pas je ne sais pas ce que ça fait dit j'ai pas de voilà et c'est mouchika mota s'rigaie doucier c'est qui battait moi je connais mouchika mais non le anoiri lutiadeno sait pas <laughs> là là c'est que je je ne pensais pas je viens Ah, eh, eh, eh, ono da. Colallenuaka lotura, musikarekin moziketa, lanci whales zasean. Faltuarenak nire hain. Ekinza. Pena 8명이 Century. Motzak, H哦 gara hile? Teo lau zehirau da BR66, die traininga eriros zasean. matean Chuca corak owen Žexan, esk. Zeart buildingen? Ito Eta egiteko. Eta egiteko. Eta egiteko, kanptu bat anuari lotua maiteizu? Ez. Hitu ezti zpada? Mugatzen duko? Beste kanptu bat. Hurt ez azia. Zuki gandean anua edanen duzu edo? Ez... Ez zupen txatzen. Gara gartoa gehiago? Gai. Bei baina nola kuttan a nuada ka hiki stai ne. Geiaku bazkari edo a faritana nu. Be comprenierie de vous que beti men la nena iduk anoin hartian, beste zerbait nahirik. I eh, zekatu hau o lartian. Mirese io, eh gratianalista, Bai, bai Ebe han ikusten gira? Bai. Eta bebiak gure emankizuna pasten da. Zaten horeten? Hortuko kantua zu duzu autotuko, so, antenatikampo eranen da zu, zena egizu zuten. Eta azken kantua da, zenta eh? hor gortuko gira? Bai. Zamatona dira, oh, amekak! Dagoeko <laughs> <laughs> <A> amekak! Amekak! <laughs> Utsidea dugu. Ike txika <laughs> <laughs> haute. Eh? Ike yeah. txika haute. Hordean, uh, beha entzuleak mi leska, bai goritik, Eta berriz gengida igandian, chokas, eh? Hala, igandian ikusten gira. Voilà, ikus uh, uh, Mankezun hori entzun dutenek, badakitez inberduten kachigaragardo bat, edo anua, ere, naibauta ah, edo. Kachigaragardo bat, badakitez Eta, be, uh, ilabete baten murian berriz uh, entzunen gaitu zuez, paribatua ansten. <laughs> Eta, milesker miren. Eta, <tus> <tus> milesker miren, milesker chomir. Xabi, milesker? Ah, bon, ale, ale, atutuk. Ebe... Igan arte? Ben, ikio. Zagunchoa. <risa> Bakarik niz uh, furgonetan, xabi joan da pixiteat, en profitatzen dut maite... erteko edo xalatzeko Gure xabi, xabi <risa> xiten duela xoko handiren <risa> <risa> zikinunzien gainian. Gure bazterrok, musika emankizuna, hosti iraluntan, <risa> en <duzien> zon <de> bezala. <risa>